Hårdvalspengar flyttas från bolag till bolag, döps om till konsultkostnader och är sedan borta. Kaliber om hur en läkare och en dömd ekobrottsling slusar skattepengar utomlands. This is offshore, this is money placement. Här är morgonekot. Kraven på vårdföretag kan komma att skärpas. Vi har krav på till exempel vilka som ska vara ägare och ledare för våra banker. Och då är det rimligt tycker vi att även med de välfärdsägarna, det kan ju vara äldreboenden eller sjukhus. Att de också får krav på sig hur ledningen och ägarna ser ut i de här bolagen. Att de är hela och rena. Hela och rena. Det var utgångspunkten när finansmarknadsminister Peter Norman för några veckor sedan drog igång en utredning om vilka krav samhället ska ställa på företag inom välfärden. Jag tycker det vore bra att man fick in mindre bolag och andra bolagsformer än man har idag. Det här reportaget handlar om just ett litet bolag med en annorlunda bolagsstruktur inom vårdvalet. Det börjar med tips till redaktionen om fyra privata vårdcentraler i Jönköpings län. Företaget heter familjeläkarna i Sverige AB. Här alltså, står det här länningen i ansökan om att öppna fyra stycken vårdcentraler. Vårdval Jönköping med start 2010-0531. Vi har fått höra att deras vårdcentraler missköts. Om personal som inte får ut sina löner. Att det finns för få läkare slarvas med provtagningar. Och att den medicinska utrustningen inte är tillräcklig. Anklagelser riktas mot både verksamhet och ledning. Vi får också uppgifter om att det är något som inte stämmer med ekonomin. Då de fick det inte vara han har för roll här riktigt. Jag sitter i styrelsen väl. Därför är vi på väg till vårdvarsenheten på landsningens kansli i Jönköping. Vi vill se om den här kritiken är något de lagt märke till i sina kontroller och uppföljningar. De fyra vårdcentralerna vi är intresserade av ligger i Anders Torp, Gislaved, Mullsjö och Smålandstenar. kan sitta här kommer jag. Hos landstinget finns en perm för varje vårdcentral. Då ser ni ju här. Mm. Då är det uppförningsblanketten som mm. vi kallar det. Mm. I det offentliga materialet hittar vi inga större anmärkningar. Men det finns detaljer som väcker vårt intresse. Några samtal till olika myndigheter gör att vi bestämmer oss för att titta vidare på företaget. Välkommen till domstolarna från Domstolsverkets telefonväxel. This message will follow in English. Det visar sig att vårdbolagets vd Staffan Larsson utreds av Ekobrottsmyndigheten. Bokföringsbrott med mera sådär. det. Meddeland om att förundersökningen pågår. Och hans högra hand i företaget, Bengt Cylinder, är en dömd ekobrottsling. Klockan är halv sex, det blir nyheter och först gäller det den så kallade Cilinderhärvan. Idag föll Göta Hovrätts dom mot Bengt Cylinder som tidigare var verksam som kommunpolitiker i Linköping. Och även hovrätten fann honom skyldig till de grova ekonomiska brott som han stått åtalad för. Hovrätten... 1999 dömdes Bengt Cylinder till sex års fängelse och tio års näringsförbud. I en av Sveriges största ekobrottshervor För att ha lurat staten på 140 miljoner kronor i undanhållen skatt. Han har suttit av sitt straff och näringsförbudet gick ut för tre år sedan. Idag arbetar Bengt Cylinder som inhyrd konsult hos familjeläkarna i Sverige. På pappret har han inget formellt ansvar i företaget. Men när vi begär ut mejlkorrespondens och offentliga handlingar från myndigheter och organisationer ser vi att han verkar ha många olika roller i Staffan Larssons företag. I mejlen vi läser ser vi att det är han som har kontakt med landstinget i ekonomifrågor om ersättning, utbetalning och redovisning. Ehm. Och på de här bolagsstämmorna är han justeringsman. Det är han som säger upp avtal med Mullsjö kommun om skolläkarinsatser och skriver under som administrativ chef. Till Bolagsverket skriver han att om de mejlar honom på hans adress– –så kommer de ha direktkontakt med ansvarig enhet inom företagen. I ett brev till Läkarförbundet skriver Bengt Selinder –att han är en av två storägare i Familjeläkarna. Och när vi ringer till Arbetsgivarförbundet Pakta– –där Familjeläkarna i Sverige är medlem– –beskriver de hans roll så här. Han är både vd och personalchef enligt mitt register. Sedan flera år tillbaka har Bengt Selinder en skuld hos Kronofogden. Där har vi ett skuldsaldo på 1 333 490. Men utmätningsförsöken misslyckas eftersom han inte har några tillgångar. Börjar man tjäna, tjäna en lön, då kan det bli att man gör en lönutmätning. Vad är det för något? Då dras det dras från lönen varje månad mot skulden. Men trots att han jobbar som konsult inom familjeläkarna i Sverige har han enligt Skatteverket inte deklarerat någon inkomst under förra året. Familjeläkarna i Sverige grundades av Staffan Larsson, som är både vd och medicinskt ansvarig läkare. Varje månad får företaget pengar av landstinget för att driva sina fyra vårdcentraler. Familjeläkarna i Sverige ägs till största delen av ett holdingbolag, FL Holding. I holdingbolaget är Staffan Larsson majoritetsägare. På så sätt kontrollerar han båda företagen. Inom vårdvalet i Jönköpings län är han ensam om att ha det här upplägget. Från holdingbolaget hyr Staffan Larsson ut sig själv som läkare till familjeläkarna i Sverige. 2011 kostar han 3,6 miljoner kronor. Skattepengar som alltså går in på holdingbolagets konto. Han plockar ut en del i lön och en del går till att hyra in konsulten Bengt Selinder. Men mer än hälften, ungefär två miljoner, sätts in på olika konton i Sverige och utlandet. Vi börjar följa pengarna. Vi ser att de flesta överföringarna går till ett bolag med en adress i Belgien. Företaget heter Delkor Holding with Partners. Kontaktperson är en Patrik Delkor. Jag ber honom att berätta om sin verksamhet. This is offshore, this is money placement, this is uh, microcredits, this is everything. You can confirm that you are in business with these people that I mentioned, Mr Bengt mm. Stefan Larsson. I can do that, yes. Patrick Delkor bekräftar att han gör affärer med Stefan Larsson och Bengt Silinder. –och att Delkor Holding with Partners sysslar med pengarplacering och offshore-verksamhet. Kaliber har tagit del av material som visar att FL Holding gjorde 13 utbetalningar till Delkor 2011. De bokförs som investeringar, alltså tillgångar i företaget. Men i slutet av året skriver Staffan Larsson ner värdet på de här investeringarna till noll– –och döper dem alltihop till konsultkostnader– och på så vis är pengarna borta. Därigenom blir ju resultatet i princip noll. Och man slipper då betala skatt på den här vinsten som man då gjorde genom faktureringen av familjeläkarna. Vi tar med det material vi har till en expert på revision. Britta Ekström heter jag. Britta Ekström har närmare 30 års erfarenhet som skatterevisor på Skatteverket. I ärenden där det finns misstanke om brott. Hon har utrett flera stora bedrägerier och skalbolagshärvor tillsammans med polis och åklagare. Sedan ett år tillbaka är hon pensionär. Hur, hur, hur tänker du själv? Hur skulle du... Vad vill du börja? Hur, hur? Vi sitter i flera timmar och går igenom avtal och överföringar. Men det, men det, det stämmer ju inte eftersom de får in... De får ju in, de fick in över 3 miljoner. Vad är din sammantagna bild av det här vi har tittat på? Ja, att det verkar som att man har överfakturerat den vinst då som rätteligen uppstår i familjeläkarnas verksamhet och fört upp den till holdingbolaget och därifrån tagit ut beloppet utan att redovisa vart pengarna tagit vägen vem som har fått pengarna. Vad drar du själv för erfarenhetsmässiga slutsatser? Att det inte verkar särskilt <går> sannolikt att det är en helt korrekt bokföring. Och vad skulle du säga att de här pengarna har gått till? Ja, det, det normala är ju, och det är vad Skatteverket alltid brukar utgå från, det är ju att pengar som har försvunnit ur bolag på något sätt till god och först och ägarna. Det är ju de som har mest att vinna på att eh, lyfta pengar ur bolaget utan att betala skatt för det. Britta Ekström konstaterar att bokföringen är fel. Hade hon jobbat på Skatteverket idag hade hon agerat. Ja, jag skulle nog redan på grundval av det här göra en brottsanmälan. Skatteverket revisorerna är ju skyldiga att göra en brottsanmälan så att snart i finns anledning antar att det har begåtts brott. Det finns fler oklarheter. Belopp som bokförts som investeringar i företaget Delcor Holding with Partners har satts in på ett svenskt personkonto. Kvinnan som fått pengarna känner inte till vare sig säger Delcor Holding with Partners eller FL Holding. Men när vi nämner Bengt Celinders namn, Bengt Cylinder? Jo, då vet hon vad det handlar om. Ja, precis. Vad, vad, vad gäller det pengar, för något? han var han var skyldig mig. Okej. Okay. han lånade pengar med och sen var han skyldig mig de pengarna. Aha, vad, vad, han, vad hade han lånat pengarna till? Ja, jag vet inte vad han lånat pengarna till, vad han köpte för sina pengar. Han lånade pengar med för några år sedan. Okej. Okay. Eh, och känner du till någonting som heter Delcor Holding with Partners? Nej. Okej, för de, de nämns här i överföringen också. Men, ja. oh. äh, känner du? Nej, men det här var ett privat privatlån kan man säga. Liksom. Det var ingenting som har med, med föredraget att göra. Okay. Några dagar efter det här samtalet får vi ett mejl där kvinnan ändrar sig. Hon skriver då att hon, citat, inte lånat ut några pengar till Bengt Privat och han har följdaktligen därför inte heller återbetalat några pengar till mig. Slut, citat. Bland pengarna som skrivits ner och på så sätt försvunnit ur bolaget finns också lån. Hallå? Ja, hej Linnea Hambit. Jag ringer från Sveriges Radio. Vi hittar avtal där Effel Holding lånat ut hundratusentals kronor till olika privatpersoner i Sverige. Har du någon slags metod eller konstruktion för personlyft i trånga utrymmen? jag förstår inte vad det handlar om. Vad är det som har? Okay. Det är att, eh, jag har nämligen eh, ett avtal här, avtal om samarbete, rättigheter och lån. Där det står att du har lånat pengar 270 000 kronor för att FL Holding AB ska överta metod och konstruktion för personlyft i trånga utrymmen. Vad? Vad är det för skämt då? Du, du känner inte till det här alltså. SV Holding? Nej, FL Känner du till eh, ett namn Staffan Larsson? Han är läkare. Jag kan säga så här, läkare och sjukhus, det, dit går inte jag frivilligt. Så nej, jag känner inte till detta alls. Vad är det för avtal? Det är ett av, det står så här, jag kan läsa. Eh, den. Avtal om samarbete, rättigheter och lån. Två veckor senare får vi ett sms där också hon tar tillbaka det hon sagt- nu skriver hon att hon och läkargruppen har en privat överenskommelse. I övrigt vill hon inte ge några fler kommentarer. Berättelser som ändras, otydliga avtal och en expert på skatterevision som är kritisk. Ju mer vi granskar familjeläkarna i Sveriges holdingbolag, desto fler blir frågetecknen. Efter att ha jobbat med det här reportaget i några veckor har det blivit dags att kontakta företagets vd Stefan Larsson. Men han hinner före och ringer upp oss. Han berättar att han förstått att vi granskar hans företag- och säger att det finns två sidor av varje mynt. Han vill ge sin bild. Vi stämmer träff på vårdcentralen i Smålandstenar. Hallå, hallå! Hallå, hallå! Hejsan. Hej, Det är jag som är Mikael. Ser Staffan är. Hej, vi är ni? Tusen Hej. tack att ni kunde komma. Ja, Stefan Larsson visar runt på mottagningen- här har vi kirurgiska aminor. Okay. Här kan man ta lite otrevliga som och sånt som så man vill skicka på analys. Okay. Men vi kommer inte långt innan Sorsband. han tar fram några hophäftade papper ur Läkarocken. Alltså, det är ju så. Alltså, vi förstår ju mycket väl vilka dokument ni har fått. Och de här dokumenten har ju skickats till diverse domstolar och landstinget och allt som kan tänkas. Papprena han visar innehåller delar av den kritik och de anklagelser som vi har fått höra talas om. Vi kanske ska ta det när vi, ser, när vi sätter oss här ja. och pratar istället. Så vi, blir vi gör det och, sen blir innan vi... Mm. Uh, här har vi ritat från scratch. Ja. Vi har bett att Bengt Cilinder ska vara med i intervjun och han är på ingång. Medan vi väntar frågar vi om kritiken vi hört. Kritik om att det, det fungerar så där halvbra här. Vilket alltså Mycket missnöje bland personalen, att det inte finns utrustning och provtagningar som inte fungerar och löner som hålls in och sånt där pensionsutbetalning som har problem med Hur, ja, alltså, hur tänker du kring det? Jag känner det igen mig, jag det igen mig. Uh, Vi har bra fungerande mottagning absolut kan vi köpa på oss mer utrustning men uh, vi har så vi förklara basic här men det är ju målet och det är ju drömmen att få bygga upp mottagning och expandera och kanske få lite fler mottagningar över Sverige mm. det är därför vi heter som vi heter så det är målsättningen, men äh, var, det är jag som är firmatecknare. Det är jag som betalar ut var den här Jag vet att jag en gång satt en lön på fel konto, men det rättades du till på två dagar sedan. Vi fick sällskap här också. Hej. hej. Mikael, det här, det här är min gode vän. Hej. Ja. Hej. Hej, Hej. Jag heter Bänkts Trinder och du gör det i Familjeläkarna. Jag är inhyrt konsult åt Familjeläkarna eller åt dess moderbolag och sköter. Jag är inte projektanställd. Han är inhyrd och kontraktet gäller året ut. Och Vi hoppas väl att han ska få hänga sig åt sin dröm sen. Han har en dröm borta i Finland. Stefan Larsson berättar att investeringarna som företaget gjort med Delcour Holding with Partners går bra. Han räknar med vinst. Det går faktiskt inte bra så här långt. Förutom att öppna fler vårdcentraler i Sverige vill han använda vinsten till att bygga sjukhus utomlands. Jag håller på med ett hälsovårdsprojekt i Afrika. Okay. Jag ska bygga ett, kanske två sjukhus plus bygga upp, upp en vård i ett land som heter Uganda. Jaha, det säger du. Och eh, det är min dröm att lyckas med. Och det ska bli min pensionärs sen. Men om man får bra utdelning, när, om det är planen att man får det och har investerat de pengarna. Mm. Varför skriver man då ner dem så att de blir kostnader när de är investeringar som går bra enligt det? Jag dig tror också? att eh, revisorerna då sa att eh, det här har tagit som himla lång tid. Så att, eh, det här tror vi inte på. Nu får ni skriva av det Jag tror att det var något sånt jag kommer ihåg. Kan det stämma? Ja, alltså revisorerna har sagt att de måste göra en professionell bedömning. Mm. Här lämnar Stefan Larsson över frågan till konsulten Bengt Selinder. Så att ni skriver ner på inråden av revisorerna? Ja, vi har följt revisorernas inråden. Här kan det vara värt att nämna att revisionsbyrån som familjeläkarna i Sverige och FL Holding använder sig av drivs av en närstående till Bengt Selinder. Den omständigheten har anmälts till revisorsnämnden. Vi har varit i kontakt med revisorn. Han vill inte kommentera nedskrivningarna och hänvisar till sin tystnadsplikt. Men trots att FL Holding i bokslutet för 2011 skrivit ner alla investeringar som värdelösa fortsätter företaget, bara några månader senare, att föra över pengar till Delcour. Hur osäker var den här investeringen då om man sedan återgår för över 300 000 2012, det första man gör i mars? Där. Mm, det har varit mycket upp och ner faktiskt i både förhoppningar och... För, för, för en sammanfattande mm. fråga är så här. Då. Alltså här, har vi, här har vi utbetalningar till personkonton. Avtal som personerna inte känner igen. Mm. Och vi har investeringar som skrivs av helt. Vad tycker du själv att, att det vittnar om? Alltså, jag har gjort många dåliga investeringar. Men jag hoppas att min dröm blir en bättre investering. Drömmen är ju i Afrika. Och familjeräkarna som jag tänker stötta helhjärtat. Så att de får medel att utvecklas. Men alltså, visst har jag gjort lite som är dåliga investerare i mitt, av min lön. Så att säga. Jag har inte riskerat familjeläkarnas pengar. Det är ju intäkterna från familjeläkarna som Nej men investerat. det är ju mina lönepengar. Men det är ju inte bokfört som lön. Pengar... Stefan Larsson hävdar att pengarna som företaget först investerat och sen skrivit ner är hans lön. Men det argumentet håller inte, säger tidigare skatterevisor Britta Ekström är det lön så ska ju holdingbolaget betala arbetsgivaregifter på de här lönesummorna och personerna då skatta för beloppen. Om jag, om jag jobbar som hyrläkare och får en faktura eller skickar en faktura eller om Men den lönen är ju bokförd i bokföring. Den mm. motsvarar ju inte de belopp ni får in från familjeläkarna. Ja, det ska det göra. Britta Ekström. Ja, man har ju överfakturerat eh, dotterbolaget eftersom lönekostnaden och kostnaden för inhyrd personal i moderbolaget är ju väldigt mycket lägre än den summa man har fakturerat ner. Och på så vis har man ju lyft vinsten från som finns i dotterbolaget upp till holdingbolaget. Och holdingbolaget har kostnadsfört en summa på cirka 2 miljoner som det egentligen inte framgår vad det avser. När vi frågar Bengt Selinder om han har betalat tillbaka privata skulder med holdingbolagets pengar nekar han bestämt. Jag har inte haft några skulder till henne. Jag har inte betalt tillbaka någonting heller. Vd Staffan Larsson säger att det är han som fört över pengarna till den här personen. Men han har inget tydligt svar på vad överföringen handlar om. Varför har du gjort en överföring till en svensk person med ett personkontonummer i Sverige där och bokfört det som Delcour Holding investering? Ja, för att... Um... Bengt eh, har gjort en investering med sina drömmar. Trots att den här personen sagt till oss att hon inte känner till Delcor Holding with Partners, säger Bengt Selinder att de förde över pengarna för att köpa loss hennes investering i just det företaget. Lustigast så är det inte. Och om hon sedan använde mitt namn så kan jag tänka mig därför att hon visste att hon använde personnamn istället för att använda bolag när hon kanske inte tänkte på det sättet. Vi har försökt komma i kontakt med kvinnan igen, men hon svarar inte längre. Och när det gäller avtalen om personlyft i trånga utrymmen- säger Stefan Larsson att det handlar om ett patent. Mm. Mellan, och det är du som har skrivit under där mm. också. Ett lån på 270 000 kronor. Mm. Vad var syftet? Berätta om patentet om den här metoden. Jag kan inga närmare detaljer om det. Det får vi prata med. Men ändå har du investerat 270 000? Jag tycker att alla människor får lov att ha sin lilla dröm- och kan inte banker ställa upp så har jag ingenting emot att avstå en del av min lön för att förverkla både andra som mina egna drömmar. De flesta svaren vi får kretsar kring Staffan Larsson och Bengt Zylinders drömmar. Den pågående förundersökningen hos Ekobrottsmyndigheten vill Staffan Larsson inte kännas vid. Och att Bengt Zylinder tidigare dömts för Ekobrott är ett avslutat kapitel. Det säger de båda två. Litar du fullt ut på Bengt? Nej, det gör jag inte. Han har vänt blad. Och han är en arbetssand väldigt eh, ambitiös och jobbar massor med timmar. Men han får inte sköta FNs konton. Det är bara jag som tar ut pengar. Vi har kunnat se att Bengt Cilinder har flera olika roller i företaget. Själv säger han att han bara gör det som han har blivit delegerad att göra. Hur han kan nolltaxera samtidigt som han jobbar åt företaget får vi inget svar på. Och när det gäller skulden och Kronofogden säger han att han jobbar på att lösa den. Intervjun börjar lida mot sitt slut. Det är så att klockan är två mm. och jag har två patienter som väntar. Mm. En buk mm. och en annan. Ja, men Jag har en snabb fråga. Så när vi ändå sitter här så tar vi sista frågorna så kan vi avsluta sen. Ja, Stänger du på Spela sen då? Ja, ja, sen så är vi klara. Är det så att ni tar pengar och slussar dem till utländska investeringsbolag för att få komma åt pengar utan att skatta för dem? Svar nej, det gör vi inte. Vi har seriösa projekt och skulle inte de gå så har vi förlorat pengar. Men vi hoppas in lite att det ska pengar. Ja, jag har... ja, Ska vi avsluta? Ja. Bra. Stort tack för din tid. Men pengarna är borta. De har förts över från holdingbolaget utan att det framgår vad det egentligen är företaget har investerat i. Det finns ytterligare en ägare i Eiffel Holding Annette Knutsson. Hon var med och startade upp vårdcentralerna Jobbade som distriktssköterska och satt i bolagets styrelse. I våras skrev hon sig från jobbet. Min arbetsbelastning den har varit enorm under två år. Jag har haft telefonen på alltså dygnet runt i två år. Hon lämnade också sitt uppdrag som suppliant i styrelsen- men av helt andra skäl. Man ser ju att det är pengar som går ur företaget- mm. till en massa konstiga saker- Mm. Som inte har med sjukvård att göra. Hon är fortfarande minoritetsägare med 17% av aktierna i Eiffel Holding. Men som minoritetsägare, säger hon, har ni inget inflytande över ekonomin. Jag vet inte vad det är de håller på med. Alltså jag har inte haft någonting med det ekonomiska att göra. Ingenting. Absolut mm. ingenting. Ja, alltså man kan ju konstatera att den samlade bilden är ju inte tilltalande. Arne Andersen är inköpsdirektör på landstinget i Jönköping. Det är han som köper in privata vårdvalstjänster i länet. Däremot måste vi ju när vi gör våra analyser bara avgränsa oss till det företag vi har avtal med. De, den, för, den som är firmatecknare för det företaget. Och Sen får vi ju naturligtvis titta närmare på den här typen av nya uppgifter som kommer in- Alltså transaktionerna mellan familjeläkarna och det här holdingbolaget. I sig behöver det ju inte innebära att det är brottsligt. Vad gör de för kontroller av företagen i vårdvalet? Vi ställer den frågan till hälso- och sjukvårdsdirektör Mats Bojestig. Det har vi ju skrivit ner så att det kan inte jag i huvudet exakt hur det ser ut. Vi bläddrar lite och kikar. Ja, vad kan vi göra? Där har han det att man ska vara ekonomiskt stabil. Vi kontrollerade ju registrering i aktiebolags- eller handelsföreningsregister. Registeringen för hur man redovisar, hur det var med skatt och vi har också följt upp om det fanns skulder. Skulder inom det registrerade bolaget eller på personerna bakom bolaget eller skulder på bolaget. Gör ni bakgrundskontroller på personerna bakom företagen? Vi kontrollerade att chefen förde vem det är, inte de övriga. Har ni även granskat holdingbolaget? Ja, inte i det här sammanhanget har vi inte granskat holdingbolaget. Borde man inte göra en kontroll över hur de sköter även sin holdingbolagsverksamhet eftersom de hänger ihop till samma koncern? Hur pengarna går? Det viktiga är ju också hur de levererar sin vård till sina invånare och hur det ser ut. Landstingets kontroller omfattar alltså bara företagen de har avtal med, inte eventuella moderbolag. Inköpsdirektör Arne Andersen. Men det här är första gången, första tillfället, vi, vi råkar ut för nåt liknande. Och Det är klart att oavsett om det är det här landstinget eller andra landsting så kommer ju vaksamheten att ökas eh, när sådana här fall uppstår. Det är ju inget tveksamhet om det. Här. Det finns inga nationella regler som säger att landstingen ska granska hur de privata vårdbolagen sköter sin ekonomi. Nej, det finns inga inga lagkrav på att man ska göra det. Men det ligger naturligtvis i landstingens intressen att uh, ha en så god bild som möjligt av de leverantörer som finns. Lennart Hansson är chef för enheten för demokrati och styrning på Sveriges kommuner och landsting. Det är ju en diskussion som har ju förts eller som förs fortfarande huruvida... De här bolagen ska öppna sina böcker. Så att man som, um, som kund så jag ska få insyn i hur det inte faktiskt ser ut. Um, när jag vet det så sker väl inte det i någon större utsträckning idag. Det landstingen kan göra, fortsätter han, är att själva ställa krav på insyn i bokföringen när de skriver avtal med företagen. Men den typen av krav är det få som ställer. Det har inte varit praxis och därför har det inte heller funnits med. Det är ett intresse som vi har dykt ut kan man säga, under senare tid. Exakt var pengarna som försvunnit ur FL Holding tagit vägen vet vi inte. Vi lyckas heller inte hitta någon mer information om bolaget Delcour Holding with Partners. Det är Hello Patrick, this is Mikael Schellell from the Swedish Radio again. We yes. last week. Uh, eftersom vi inte hittar somebody. bolaget i några belgiska register, ringer jag upp Patrick Delcourt igen för att få mer information. Han säger då att det inte är registrerat i Europa. It's not Europe. Could you be more specific? No. Och han varnar mig för att sprida falsk information. Be careful about that, because my lawyers are not the most simplest one. and I will attack. If I can find and you on one lie. Sen vill han inte prata mer. Stop it here, okay? I'm just asking the questions here. I'm not trying to be provocative. Well, the will come. Kaliber är slut. Nästa vecka. En gruva, det är den yttersta miljöpåverkan som vi, vi kan liksom hitta idag. Någon sorts krigsliknande landskap, alltså det är kratrar. Man ser ju hur stort det här hålet är och hur mycket det har vuxit. Dessutom så är det ju extremt farliga ämnen som det handlar om så att... Uh... Det känns för jävligt, rent ut sagt. Sen då, vad ska vi, alltså vad ska vi göra sen när vi har grävt upp allt? Vad ska vi leva av då?